مقصد د سوره البقره بیان د څلورو مسلو ده اوله مسله اسبات د توحید دویا مسله اسبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او څلورو مسله انفاک فی سبیل الله سوره په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه و پاغي کې اوله مسله اسبات د توحید بیان شو بدریو بابونو کې دویم بار خي رسول يو نه رسول شپګه پوره ده پدې کې دویم مسله اسبات در رسالت بيانيږي يعني اسبات کوي در رسالت او غنها اعتراضات غنها شبهه چې په رسالت باندې واردیږي داغي جوابونه پدې ځای کې کوي اول اعتراض په جبريل السلام باندې وو چې تا ته وې جبريل راوړي ځکه مونته نن منو داغي جواب و کوڅاستا دښمني جبريل سره نه قران سره ده ځکه د جبريل السلام کار دا او چې قران به راوړو پتا باندې دوه میاز په سلیمان سلام بانیو چې تر جادوګرو ملګريته سولیمان سلام ته پیغمبر وای حالا خو جادوګرو د هغې جوی وکو چېما کفره سلیمان واللهکنې نهنشاطتی نه کفروعالیمون الناس صحر دری می تراس په دو فریختتو باوو چې ته جادو ته کوفر وای حالا جادو خوا هغه دو فریختو حرو ته معوط را وړی وه دهغوی جواب وکو چاغوی کله جادوونه و را وړی بلکه هغوی د جادو او د مجزی مننس کې فرق واضح کډه او خودره و بیان کړم څلورم اعتراض داو چې موږ تازه کنا مونږ ته خو الفاظ نمن کینو دا غی جواب وکړو چې هغه الفاظ مو وایي چې هغه کی بوی د شرک او د بیادبی وی پینځم اعتراض په نسخ باندې و چې تخپل په خپل دین کې مسترابی نن یو یو خبره کې چې دا الله حکم داده او سبا له خبره کې چې دا الله حکم خدا ده خو منسوخ شو دا څنګه دین داتنګ کتاب ده دل دا لاده خونه وین والله خو سين پوي د پارته باندې اول نه مغه خو کمرا وړي مخکینه نو دا غي جواب وکړو چې دا خو یو خدای د الله قدرت د د الله ملکیت ده اغه چې کوم حکم کول غواړي بس دغه اختیار دغه خو خدای او دوی هم جواب دا چې دا د الله په علم کلي معنی دلالت کوي الله پوي چې کوم خلکو ته تر کومه مودې پورې کوم حکم خذې او دغه نه بعد کوم حکم خذې ولاری مطابق الله حکم رالیګي ومنسوخ کړي پغم اعتراض دا او چې تازه کنه منو چې ته داللا نائب نه منې نه ضروري نه منې جواب جواب وشه پینځه جواب نه وشه یو چې سبحان الله پاک د الله د اجز نه کا کیږي جز د او قارزي جز ده الله کې دواره نشتره او نائب او نازوري د هغه چاوي چې یا په حقیقی حقيقي جزوي او یا په عرضی عارضي بیا دویم جواب دا چې بل له ما فسموات والارض برلاند ټول اختیار دا الله دی نو چې هر کله برلاند اختیار دا الله دی نو هغه ضرورت لدی ځانته او یا دوای ادریا تلور هغهونی سي او کارونه غوته وسپاري او هغه په کارونه کوي دریم جواب کل له قانتون ټول الله تعجیز دی جو ټول الله تعجیز دی نو نائب خو الله نائب خو مناب تعجیز نه بلکې مناب غونې درجه لري ودا خو نایب الله سره برابر کو ترورم جواب اداو چې بدیع السماوات والارض نشانه پیدا کونه کې د اسمانونو د عظمت کې ده په هغه تیم کې نائب څوک چې الله سره کارونه په مخول او پنزم جواب و ایذا قضا امرن فينما يقول له كن فيكون اخو د شي ذات چاغه دی کار اراده و کینو کن الا اراده کې وای کن هغه شی فیکون شی هغه کار فیکون شی د شي ذات له نائبانو د نازول او اجت نشتهریم و اعتراض دا چې موږ تا باغ ټیم کې و منو چې موږ تعالی پخبلوي دا غی جواب کو چې دا قانون نه ده د پخوانو خلکو د اعتراضات کړی دي تشابهت کلوب هم د دې ژونه لوي په اعتراض کې یو شې دي پخوانو خلکو دغه سی اعتراضات کول چې موږ تعالی پخبلوي نو زمما قانون دا نه چې په فردن فردن دلایل خیم درته دلایل دته بیانومه نو کمنه وي منه کنے منه فردن فردن خبری خبرې نکوملا وی بیا دا وم ما واتم اعتراض مینس کې واقع د ابراهيم عليه السلام په اړه خبرې یو خبر دا چې دا بیت الله د تاسو د شرق مرکز ګرځولې دا خو توحید مرکزو ابراهيم عليه السلام خو توحید د پاره باټ کړه دویمه خبره په ابراهيم عليه السلام په واقع کې داوا چې دا نبی عليه السلام د انکار کوي د درې سالت نه دا خو د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل علی السلام او درې خبره خبر په واقع بریمن اسلام کې داوا چې دغه توحید خو ستاسو نه کونو مشران خپل اولاد لا متاسو د خپل مشرانو وصیت نه منې توحید چینه ونی نو مطلب تاسو اصل کې د خپل مشران وصیت نه بیا اتم اعتراض شروع شو چې موږ ستاره سارځ کنه منو چې تا د خپل ترټولو پیغمبرانو قبله پری خولا هر کبلت هغه د ټولو پیغمبرانو قبله و تا پرېخوله ځکه موږ ته نن مو خوې د پیغمبرانو د ډلې نه و تا خو د دوی قبله چې پرېخونه موږ ته د معلومه شو چې ته د ډلې نه نه ځکه موږ ته نن مو داغه جوابونه وکړه یو جواب دا چې کل المشرق والمغرب کل الله المشرق والمغرب اوه چې الله په اختیار کې مشرقه او مشرقم نه او مغربم ده کوم طرف ته ماته کوي زباغه طرف ته مخکومه اوډیو الات نو دی 10 جواب کې علت داو تحویل بلی چې الله وی ټوله اختیار زما ده زما حکم موندل کیږي زما امر موندل کیږي بس د بل چانا او دویم خبر الله د تحویل لقبله زکه دا کارو کو دویم دا ده چې الا لینا علم میت تبع الرسول من مننقلب على عقبيه چې زاغه تابعدار د پیغمبر اسلام معلوم کما بیا لکما دا خلقونه چې زاغه تابعدار او په ظاهر مې ځان تابعدار کوي مذا خلق معلوومه خاکومه نو دا لونه بیا دام دو لتونونه د تادارې د نبيله سلام بیان شو اعتبا د سونهتو دو لونه بایان شوه یو اللت دا بایان شو چې د اعتبا د سونهتوو ځکه و کوي چې الله يكونونه لل الناس علكم حجتون چې خلق په دلیل دلیل ونهګځي پیدا کې لکنن کاافان و چې دا خوو سامانان دي خو پهنو مسلمانان دي ودونو لګوره غمونو ل وګوره له هندوانو رسمونه ټول د ایسایانو رسمونه لري واجونه د يهودو رسمونه لري دي تاسو باندې دلیل نسی هر څوک هر کار نو الله وی د پیغمبر اسلام تابعداري وکي په خپل ژوند کې تاسو باندې چوک د دلیل ونیسي چې یو مسلمان او کارونو د کافرانو کې چې دا دلیل باندې جوړ نشي او دا بهانه در باندې پیدا نشي او دوام علت د اته باد سنتو دا بیان شو چې وليو تیم بنيعمت ذہبداري د سنتو, سنتو اسلام سوما سوما اسلام تا او کوي اعتبار د سنتو او کوي پیغام کې په خاډي او کې د ژوند په نورو معاملاتو کې چې تاسو باندې زخفل نعمت پوره کما زکه د پیغمبر اسلام طریقا هغه د الله د خوانه رليگل شوی طریقا د نبی رسند ځان طریقې نه دیکړي د څومره طریقا څومره طریقې د ژوند چې پیغمبر اسلام موږ تاسو تفریخي د ټول یا الله د خوانه نبی اسلام ته ویل شی و دي او یاد نبی اسلام چې کوم علم ورکل شوی الله د خوانه نو دا بنیاد باندې نبی علیہ السلام دا حکم نکړی دا کارونه نکړی دی نو دا د اسونات طریقہ چې دا دا د الله د خوانه دا چې دا الله احکام اومنل چې دا الله ته به وشی دا الله به تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کړي الله به باندې بیا انعام وکړي نو چې دا الله دپیغمبر تابیداری وشي الله ولي اوتي من نعمت علیکم زب خپل نعمت په تاسو باندې پورا کما او په نعمتونو کې له نعمت چکران دي نو الله وی دا ټول ناول په تاسو باندې نعمت پورا کما بیا مخکې آیت کوم دي تفصيل وزاحت الله کې چې نعمت بدسي پورا کم لکه څنګه چې قران ما راولې غلو لکه څنګه چې دا پیغمبر ما راولې بیا آیت نمبر 25 ټول ضر پرونی سبق کې مونږ او تاسو تشجیه و چې دغه اعتبار او سنت او کار نه دي کله چې ته د یو او اوډیو ټول نه د رسم رواج او د بداتو په خلاف جګیږي او بیان کئ خطرې خامخا د مرګ نو علاوه دغه سي خلک چې د الله په لار کې مرشي دغه سي خلک چې د الله په لار کې مرشي نو دا عباس مړونې دي بلکې دوی له ویلوې خپل ژوند میلاوي شي په برزخ کې خیسته ژوند د نعمتونو نه ډک ژوند دا ورته ملا وشه په دې کې تسدیو بیا موږ په دی کې د بدتیانو او د مشرکان او غد شبهه په باغیمه نو خبرې موږ وکړي دا, دا, دا وی پاکیته باندې چې دوی دا وی چې په قبرونو کې د شهدا د نیکان خلق د ژوند دي او دی آیت نه دلیل نسی او بیا د دې آیت نه دا قیاس کړي چې شهیدان جون دی په قبر کې قرآن او تویرش جون دی دی خو پیغمبرانو شهیدان په درجه کې لوی دی جهار کله شهیدان جون دی نو پیغمبرانو ټولو نه اول جون دی دی خبره د دې عقیدې مونږ رد جواب جواب وکلو وکړو نه اصل کې دلته حیات برزخی ته اشاره ده حیات دنیاوی ته اشاره نه ده دری که سمجوند یو حیات دنیاوی یو حیات برزخی او یو حیات اخروی حیات اخروی خو په قیامت نه بعد یا خطول پاتنه حیات دنیاوی چې کله بدن نه روحوږي په حیات دنیاوی ختم شي بیا روح چې کوم ده یو د روح یو مسکن شي او د بدن یو مسکني نو اکثرا بدن یا په قبر کې خخ شي زړه زړه شي په قبر کې او یا چې ده په دریاب در کې غرق شي بدن یا بدن چې ده په پا... مرغان اخری یا پهورکې او مختلف حالات بدن مانده زر زر را بدن ماندې یا په بکې والوی زه ضره شي معلوماتی شي بالکل بیخی بسړی آسې بس او تابوت جوړې چې دا د پلانکې کبر او جازه من نظر ته وکي حالاې بدن مدن ټوی ټوټی چ ونی مغوخه اغم ک دا شي پر دی بر یاهغې ټول کټی د پلانک جنازه ده په دنیا کې د بدن مسکن هغه اکثره یا کبر شي یاور یا شي یا دریاب شي یا بلځ یا بل شي. لیکن د روح مسکن چ دي نو هغه ایلین وی کنه ایک سړی عقیده سمي اعمال سمینو ایلین ته الله ولګي او د ایلین ک د نیکانو خلکو هم جمع کیږي ها د عمل نامیزه موږ استادو د ټول انسانانو د نیکانو خلکو په ایلین کې عمل نامې دي او د بدکارو خلکو په سجین کې عمل نامې دي مې کوم ځکه کې عمل نامې دي هغه ځکه کې د ال تعالی په دیکي ال بیا دا وې ان چې دلته په آیت کې په قرآني کریم کې په دو آیتون کے... دعا آیتونو یا دری آیتونو کې اغه صاحب یاسین اغه آیتم چې الله او توی کی کیل ادخل الجنته د ننشا جنت لا نوอัลته دې آیتونو کې په قران کې برزخي ژوند ته اشاره ده د روح سره چې کوم معاملې کېږي اغه ژوند اشاره ده او تلورم آیتم شته یو او چای کې سجدي سجين ته اشاره ده د فرعون د عذاب پسورت مؤمن کی براشی چالاوی فرعون فرعون معنی سبا او بیگا عذاب وړاندیکی نو د فرعون بدن خو قبر نه لري خو اخو دریا بي غرق شوه و. نو د عذاب تش وړاندیکی د روح چ کوم سین جین کی الله اچول دا نو اگر روح د فرعون ته عذاب لويږي سبا و بیگا دغه تلور ایتون کی برزخ ته اشاره شویل دا دوایاتون کي ايلين ته شارك شوي دا چنه کان خلک به ايلين ته زيوال تخقلي ژوند لري خلک ژوند د خیسته ژوند د مزو د نعمتونو ژوند دي او د بدکارو خلکو د بونانګارو خلکو د عذاب نه ډق ژوند په سي جین کي او نور تومره اياتونه چې پر موږ سبق کراړولي او کاغه د سور نه حل اياتونو که د سور د بکرې د وزيرا عليه السلام واقعو ک د سليمان عليه السلام د مرغ واقعو او ک نور اياتونه موږ راړولي واغټول کي د دنیا اګه مرته اشاره و دنیا حالت ته اشاره و په دنیا کې انسان چې شهر دنیا کې انسان مر دي او دنیا د حالاتو خبر نه دي دا ټول تفصیل په ترني سبق کې کړه و غرني سبق کیا لا نور تشجیه راکېمو تاسو ته کړه مرګ نه پاتې شوی ژوند دي خدای نور امتحانات بده من راضي دا نن سبق کې چې بیانېږي دا امتحانات بده من خه راضي مطلب دار دي دا سبق حاصل لا ده چې امتحان وخواام م خار زی داس شمامه کوئ چې زخ مسلمانې خلی ژون به وک کوم او بیا به ژتته لا راکی کې نه نه الله امتحان ب د قځان د ایمان دا وکېقییان که د ایمان داونه کې ځان ایمان والاو کې نه شمیې بیا صحی ده ژون دی کوه به ص د امتحان د منبیخی کوم نه به دا ژون بهدي مضی به وکې بیا به آخره کې ث کتاب کوو او که چې د ځان د ایمان والاونه شمې بیا امتحانلهتیار وله نلوون نه کوم او خامخه امتحان به کوم ستاسوو ور ور تااقید دی په د للف کې والله نلوون نه کوم کې د لام چې د نب دا ن د لام چې دی دی د ویلله کېږي لاې تاق ده ی الله تاکید پیدا کوي په د خبره کې چې خامه خامخ خامخ به امتحان کوم او داون نه دا, دا میز چې نون راضی شید والله نون شد چه پاسره دی نون توله کی گی نون تاکید سکیلا دی نون توله کی گی نون تاکید سکیلا یعنی دا نورم درون تاکید پیدا کئی په کلام کې او امام کرتبی رحمت اللہ علیه لیکی ویچی دا کل علام تاکید او نون تاکید راشی نون تاکید سکیلا نوی اغه کلام پینزلس چنده اغه کلام کی تاکید پیدا شی زور پیدا شی پینزلس چنده نو سوچ کوی چې الله څومره کو زور سره دا خبره کوي موږ تاسو ته چې ولنبل وانقوم او خامخه امتحان وکوم تاسو خامخه په هر قانون په هر اغه بتا د پهر حالت مستاسو دا امتحان ز اخلمه ولنبل وانقوم او خامخه امتحان وکوم تاسو به شينه په یو شی سره من الخوف وسغ بنزه اغه بنزه شوینه الله بیانې چې په دې سبب الله زمونږ تاسو امتحان کوي منل خوف د يرینا يربال الله موږ تاسو من راو لول جوعي او دلوج نه ګوره سورته انکبوت لګو ګره سورته انکبوت په شلم سپاره کړي الله تعالی سو وي او خدای را امتحان ما نزان پوي کوي د ایمان د وقې ځانت مؤمن وي نو امتحان علاوه چې امتحان نخلاص نه ده آیت نمبر 2 سورۃ انکبوت اولنی آیتونو وګورم دا سورۃ انکبوت چې دا ټول سورۃ په دې مضمون ده چې ال ابتلاء علی المؤمنین مقصد د سورۃ همدار ده چې ال ابتلاء علی المؤمنین او مؤمنانو باندې به ابتلاء خامخرازي او بیا په دې سورۃ انکبوت کې د امتحان اغه منازل بیان کړی دي چې امتحان به کوم کوم مندلونو کې راځي اغه د امتحان درجی بیان کړی دي او مثالونه بیان کړی دي پیغمبرانو د نوح عليه السلام د ابراهيم عليه السلام ان کیفیت د امتحان بیان دی دي علاوه یې په دویم نمبر آیت کې احسبناسو آیا ګومان کوي خلک ان یو ترکو چې پرې به خود رشي ان یقولو چې وای دی امن چې موږ ایمان راوړې د غمان کوي چې پری بهښ شي هم لا یفتتنونه او د دوی به امتحانو نه کړی شي نه شي به کېید لوي نه وکه فتنله نه او یقین امتحان کړیمونږ د کسانو من قبل نیم چې مخکې دوی نو د فالمن اللهله نه دخام مخهکاره کړی وو مکاره به کې الله کسان سرده کو چې ریختېدي په ایمان کې چاغ رختي ایمان را وړی اللهوي د خلک به زه خام مخهکاره کوم خلکو اگر اختین والے بز ثابتومه ولا يعلمن القازمین او خامخه خکار کوم بز دروغجن چې دروغ ایمان راوړي په دروغوي مسلمانانه ما لیکن صحیح مسلمان نه ده اللهوی په امتحان سره بز د دروغجن ایمان او د رختین ایمان والا د معلومومه نو تاسو به تيږي چې امتحان وخامهي اللهوی د رنګ سورت ال عمران وګورئ سورت عمران څلورمه سي آیت نمبر یو سلوش پاگتیا آخیری آیتون از سور تعلیم ران یو سلوش پاگتیا سلوره مستیباره لسمی و لسمی رکومنس کلید آیتا سلوره مستیباره لطبلوونا لطوب لوننا امتحان بهکومه فی موا کومه په معلونو ستاسوو کې د... مالو امتحان به درمان کوم غریبي به درمان راولم تنڅ به درمان راوللم نقصان به ترسیږ په کاروبار کېوب لا لاؤن... طوب آ... لون لاؤن... نه خخوا امتحان وکم ستاسو فی موا کومه په معلونو ستاسوو کې انفې کومه او په نقصونه ستاسوو کې پلار بې مړ کږي زی ب د مړکیېږ ته په مرکېږې پهې بهستاسو امتحان کوم تفلفونه پیدا کېږي کله کله له په کور کې مریزیانې زیات شي یو رض الله په کور کې را وی کله کله مګونه او شډره پو کور کې بس مختلف امتحانات بالاله راوللینو والله تس معون او خاام اور ایت او مخاطبا او ایمان والا او ایت من الذين دعاکساننا اوت الكتاب چورکڑے شوت کتاب یعنی علماء سو نا کرملیانو نا من قبلکم چ مخکس تاسو نو من القمن الذين اشرکو او دعاکساننا چ مشرکان دی سبا اوری اذن کثیره را د ډیری بدر بدر پروی شی دا دین له او دا د نو نو دین بیان یو دا د پلر نکدې نه پر خیره و غیره غیره د بوی دا کافر شوه دی او مرتشبه ده وده متشدد ده وموتزلي ده وده ده ده ده فلا وي اذن كثيره او ربت بديره د ډيره فتو بدرمان کوي د امتحان خوب تيره و ان تصبروا او کچره تق لقش په تکلیفونو کې په مصیبتونو کې په فتو کې وتتقوا او زانو ساتي د خلاف نه یعنی بیان پر نه دي خلاف داره چې تحقق مسل پر دي د ير د وجنا د خلکو د بد و رد د وجنا او د نور امتحانونو د وجنا وتتقوا او زانو ساتي د خلاف نه نو فين ذلك من اعظم الامور پس یقینا د کل کې دل دا کلا کېدان دا کلا کېدل پخپلا صحیح عقیده باندې من اعظم امور دا د پخو کارونه دي چې ول قران به د زوانا کار دي من اعظم امور توک زوانی اغه چا کې زوانی نو اغه په کله کو دري په دیکه نو الله دالنګه سوره بکهرا دومه سپاره اندغه موحو کومه سپاره کې یو سو پانه وړه و آیت نمبر 244 وګورئ ایت نمبر دو سواد چوارلس دویمسی بارا صورت بکرا ام حسیبتو ما آیا گومان کوایتاسو انت دخلو لجنتا چه دن نبشه جانت لا تا چه گومان که جانت تا بلار شی وی بس پینزه وقت منز کو مولا سی بی نور زیموار زیم پینزه وقت منز کوا او زیموار زیم علا بلا برگردن مولا علاوی خوا ام حسیبتو ما آیا گومان کوایتاسو ان دخل دا دا خبر خوبای عیسیانو کولی یهودو وم قولې وایي چې بس موږ زمواري استادو تاسو موږ له بسره موږ په خیره ماړه ساتای او نور کار زمنګ دي جنته غستل تاسو ته کار دي ام حسب تو اي غمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې دندبشه جنت لا ولم يا اتيكم مسر او خامخه نبي راغلي تاسو ته مسر الذين حالات پشان دغه کسانو خلو من قبلكم چې تیر شوی دي مخخص نه مخخص تاسو کوم حالات تیر شوی په خلکو باندې اغه سي حالت به نه لیدلې او جنت بلاشت الله دا کی دغه نه انصاف ده ته په خلکو تکلیفونه تیر کړي مصیبتونه تیر کړي امتحان ورمنه الله کړه دا هغه امتحان کې کلک شوې دي مخکې بیا الله بیانوي نو هغه سره په ان هغه تکلیفونه تیر کړه ځان له جنت لارو مونډله او توبه بغیر تکلیفونه لاړ شي دغه نه انصاف ده په کار دې بیا وې په مستوي چې جون تیر او اخر کې الله جنت هم ورکړي نه څنګه تکلیفونه پیراغلیو مسد هم الباساو رسیدلی او خپل رسید خونو خلقو دا باساو مالی تکلیفونه د ابراهيم السلام باندې حالات تنیر نې راغلی جنر تنشتله په شې د نوح عليه السلام باندې حالات چې نه نیم سو کال په تیغو ويشته نه نوح عليه السلام خپل نو نه خپل نو عبدالله ده لیکن د نوح د نوح تذکوي چې نوح عليه السلام ډیر جړل دا د نوحين نه نوحا ربي کې ورته جړا تا زه <مزاقاو> کا وتنوها یعنی هغه انسان چې ډېر بجړل نه هنمو سوال هغه جړاګا نکړي دي ولی چې کوم خبر نه مناله رات کوې نو مساتهم الباساو رسیدلي وغو ته مالی تکلیفونه وزرا او بدني تکلیفونه وزلزل او جركولې شي وو څنګه جركولې شي وو د وونو او په دوونو په عربه اراکړه د وونو په ارا هغه باندې اراکړه ونه پور به وترل او عرب اکړه زکریا علی السلام یحیی علی السلام سے دا کار کړه دا رنگی کوی کې وګرځول او او او هغه کوی ټول تیګونه ډکو جوندی په تیګو کې خخ کړه دا پیغمبرانو سره او دا غو شاګردانو سره دا کرونه شیوی دي وزلزل او جرکول او واغه خلک حتی تر دې پورې یقول رسول چې ویل به ورته پیغمبر د تسلی خبرې پیغمبر وته وی چې الله ادا برازي لکه لکشه په دینمانده والذینا ویل باغ کسانو امنو چی ایمان راوړ ما هو د پیغمرانو سره متا نصر الله کلب وی امداد د الله غیب د الله د امداد پتمو او پیغمرانو برتوی چې رازي ان شاء الله لکه صبر وکئ علا خبردار ان نصر الله قریب یقینا نیمداد د الله نزد ده ده راځي به امتحن به تیري الله وي دلته ملاوي ولنبلو ونقوم او خامخه امتحن وکومستاسو بشين په يوشي سره لو پنځه د سې شېن الله عبور الله ذکر کوي چاله په دې بس تاسو امتحن کیږيو من الخوفه د يرنا يره بدر را راشي د مرق اتروي لو يربي يربي پرګېدی بن پرګېدی بن په یو ځای کې هرڅه کېږي بس ګرځي تامه نفر کوفر شوی چې نه داسړي کا چو وړو نو د سې دلا چې وړلې بله چې په کافر چې وځندا پیرانو دا فتوی کړی دي د موحدینو په خلاف باندې نو دا دا فتوی چې دي په شیوی دي خلق کړی دي تشغل قران او شاګرد مولان خان باچا اغه پم دغه وجلی من وجلو پجومات کې او دا مخ کې بدمارش وو د خان باچا د امي سړي او بدمارش غونډه بدمارش غوټه غونټه او شیخ القرآن ته ناس ته به ورسته بس درس به کوو جومات کې قران به بی بیان وو دغه علاقې پیر د 400 اغه فتوه کړو د 1440 ددسه دي اغه به درس کوو نو قران سره پر ریل باندې او ویل به مخامخ چا مانه دزو کو مخ خپل ور بخله د پیرانو سی بلانجیوی روزانا نو کچا ما من مخامخ ڈزو کماغ پل خون ور بخلی دی نو مخامخ چی دی چاو من ڈز نشو کولی بیا سار وقتی شپی و کس راغلی دی پیر اوچاو تاویلی دی ان چې په داوو وجه نه کبدري کافر چي دی وجه له نو یو کس راغله جمعات لا شپې د جمعات شپه مې ورکړې د خوراک ملاکن پکړې دي سبي چې اذان ل <سؤال> ویلار دي او د دې پدريو دزو لګېدل دي په دوله سد یار دزو کې پدريو دزو لګېدل دي ینه هغه من دوه روبه په چا چې دزې پکوله چې نور دزو مې ټول ممبر ويشته او دا صرف درې دزې لګېدل واغنه بیا د شيت شوی نو مې له د ير نه د شیخ د شیخ قران رحمت الله علیه یوز وې زلمیز وې د پښو کوششونه ډېر کول خو په زوی باندې کامیاب شغال زه هر ور کومډه کومر دا چې دنیاوی کوم مسلې وي دنیاوی کوم لنجي وي نه پم دغه مسله باندې دا خبرې مکو شه القران رحمت الله عليه ټانګه کیچانه په خو یوزل یوزل د ټوله شه القران ریکارډ کید ټوله خبرې پخپل هغه د ټوله واقعات کوي دا غه بهونو نه درڅو نه او دا ټوله واقعيات هغه پخپنه پخپل, پخپل, پخپل خلمانه دا ټوله بیان کړي دي چې امام دغه دغه حالت ترشي وی دي بدی مصاله کې نو ټانګ کې 50 روپۍ جرمان او پاغه وخت چا چې شخور قران په ټانګ کې زیور کړو د جرمان او پاغه باندې اندلبه کچا زیور کو هغه ټانګ والے باندې 50 روپۍ جرمانې نیوزل شخور قران متللې نه وخت او زر ټانګ کې ټانګ والے مال زیرا کو کیناله ولا ما ولګ مخ کې ګورمنو ولاړو بلاره کې نو مال ټانګ چې مليص خير ته کوشه 50 روپۍ به تو کویر کې 50 روپۍ او 50 روپۍ مو وسه نه دا سي براوخه جوما ځکه خپل سوال بهزه پوور کوم نو کوکه اوس کې ځانه کې او دا دوه تو شوی وه منلخواافې د یاری نه نوره به درمانې پهې مسله کې یرې کې به نه ته به امتحان لځان کله یری کې دا به نو چې بچی به میپات شي بشی زار بشی او بیا به کوي نهول جو دا امتحان دویم ول جو او د لگې نه ن بیاله اسلامې تر ډیرې مدی پورې پهشا بي طالب کې باې ررکی او تړډیر پورا بنو هاشم ما سره کړو د نبی الله اسلام پورا خاندان ما سره کړو سوشل بایکاټ شو د نبی الله اسلام نه دکانداران او سره کار نه کوو هیڅ چا مو سره کار نه لرو پیغمبر اسلام سره شوش لوګا پر هغه سخت پیدا غلو فوج د امتحان بل لوي رازي تنگدستی برازي په غزوه احزاب کې پینځه وی شوريږي شپږ وی شوريږي او رېز طول دا راغلی راجم شو او د مدینه ما سره یې او صحابه کرام باندې لارې کتښې وټولې چې دوی ته چا تخوراک سامان راوړې و ټول صحابه کرام باندې نو صحابه کرام چې کړه داخلي وځي شوې یو شلوزه تیر شوې 15 نوزي وا وختې دومره تنگ دونه لوګه شو دومره سختي شو په صحابه باندې کړه ته جنگم ده پیرم کوي د شپې لګیا دي یوریم په کې کی زخمی کیږي کی. مزه په تیرونه به یو بل وځل ځکه مې خندق او خندقو نو کافران راتلې نه شو ما سره و نو مې خندقو نو پتیران ویران و باندې او پنیزو میزو باندې بویون کلا کلا بو یو کل کل ان تاسو به وښو نو اکیو باي صاحب اکرم زخمیانم شو و غبم شو نو یو خو په ریوی شپاورځی جنگ حالت کې و دوړ په مرچو کې ناس تو کافر مسلمانان او بل ختل لوګه و صاحب اکرم راغ نبی علی اسلام ته و یا رسول الله لوګه ډیره زیاته شو نبی علی اسلام ور تخپل کمیز جکړو و دوی ته نبی اسلام چداملې کوپه نشې زکه دا کراچی مې درې درې تښه شي به دا ميدان انسان کوپې ځان طرف تیر غقی نو نبی استم دوه تیګ تړلې و چې دسي کوپ نشما کوم لا باندې چې دسي نیغومه چا ته پته نه لګی دا دا وګلې نبی علی سلام نو چې کله صحابه او نبی استم تیګ وکټ چې تخیر پور تړلې صحابه وي چې پیغمبر استم په دې حالت ده نو موږ د حالت نه نوول جووي او د لوګې نه د امتحان ب درمندي له به بنو کلهکې تخت خپی بهنو بااسې چېره دا دا خو خودکوشي ده مناف به بیا چې دا خود ځان ووج دا, دا خو امتحان نه دی که د امتحان ونو خبره که نه خ ځان وجلدي خود کوشي ده په ځان سخته سخت وستې ده کسې منل دوه او درم ونکسې من الاموال او د کموالی د معلونو نه معلوونه به د مطلب کاروبار د بری د ا ملياوی کیبا ما ویله مارکین چې سوشل بای کارت بد نکیږي یي څوک هم سرکار نه کوي څوک هم سرکار نه لري سخت وي در باندې ملک ب با پریښو نه چې هجرت خو ماسانه کار نه لري ملک ب پریښو نه شي اول ته چی نو کار بدینی مخک بډیر مالدار دی نبی اسلام خو ډیر مالدار وو اسلام نه مخک داغه ترخه سردارو د تقریبا دا عربو دا نبی اسلام غریب سړی خنو لیکن هغه چې اسلام تر هغه نه ډیر غريبي پتر شوی دی د زیاته غریبي ور مان ترشي ولي د دي دي د مسالې د پاره توحید د پاره قران د پاره بکی مشرکان وته وي چې په یونس کې آیت نمبر 15 سم کې ورای شي چې اته به قران اته غیر هزا وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ويبا كسان چکیدنه ساتي زمنگ دم ملاقات ويب چي ايه ته بي قران غير هذا راوډيو كتاب بيدي قران سيد الله كتاب کا خود سي مبين اول کدا چي ري سخت انده خو دې چالي چا پيچا گزارنه کوي ويب چي ايه ته بي قران سوره یونس یو لسمه سپاره ایت نمبر 15 کې براښین نو نبی اسلام او توی قرآن خونښم ترې خویدا خو بز بیانومه نو مکی مشرکان وته او بدله یا بدل کده کتاب لا بلشه شروع ک خولی خولی مسالې شروع ک خيسته خيسته مسالې شروع ک چای کې لنجي نه دغه ډله دات لنجمن کتاب درته شروع کړي نبی اسلام او توی چې ما سره د اختیار نشته ان عصي تورب کچله ضد خلاف حکم د خپل رب یعنی ما کتاب پری دا کتاب پرخل د قران بیان پرخل دا د ماد رب خلاف ده ان اسی تربي کجری ما خلاف کو د خپل رب نو انیا خاط و عذاب یوم نازویم مزل عذاب د لوی ورزینه یریګم ممه ته الله عذاب راکجتا ولی حق مسله پرخو ولی د مداهنت کړو نبی اسلام د غریبي ول راغله غریب عايشه بي بي رضی الله عنها وی وی چې درې منب پمیاشتو میاشتو کور کې نه غره نه بلی دو میاشتو میاشتو پورې منګ منګ باول با کی کجوري خولل کجوري بچارا وړه تهفه کی پیغمبر علی سلام لا یا کوم زین غی غل... بچغنی راغله بیا خو مالداري شو نو د دې د مخ, کی مخ کی حالات دی نو خو هغه ځان سر نه پر خول ویشل به بغیر نه نه نبی اسلام ځان سر بی مال نه جمع کو په شو په دې اسلام چې کله پات شوغه میراث اب بکر صدیق ترغله آ... فاطمه بی بی رضی الله عنه چې ما د خپلار میراث راکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی و چې ما پیغمبر نه وريدي چې پیغمبرانو میراث ني یو زرت نه پاتې شوی و تورمورته نه پاتې شوی و اصلحات نه پاتې شوی و مال <سؤال> مال ته نه پاتې او هغه ټول بیت المال مال به او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته ویله هغه تور پیغمبر اسلام یا کوم زری مری چې وی هغه ټول بیت المال کې جمع کړه نو معلومه پیغمبر استام سره نه پاتې شوی نو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ وی چې کجوري خوڑل نو کجوري اڑو کې ما ساتل ځان سره چې کله ب جروری خلاصه شوی، نو د کجرو اړو کې او ما په بو کیا چولي مخکې نه نو لک خړ شوی به و دا چې کجروری به خلاص شو مونږ بیاغ او بسکې دا همونږ ی خوراککوو. کسې من واه او د کمواری د معلوونه من خو چې لغونې کم شو بیا خولی لګو بل چاانې چې څنګه د بل نوشکوم او خپله خیته وپاره بیا نور ماې خولی شروعو بیا بل چا حاک ته نوګورو زره م زیاتی د نوورو بس خولی لګو خلکو باې کسې من لا او د کمواې د معلوونونه معونه مالونو به کمیي ت تن دستی بهازي وال ان دری شو دره حالات حالات او د کموای د ننفسونونه مرگون بدر در کې راځي ملګری به د وجل کږ روزنا د پ خبر ته ملګری وجل کې د که نه وجل کې د نبی نوبی اصلله مخکې دغه ملګری به لګ کړی وو په ګرمهې حرا کې په ګرم و شوومانې به سموللی او تیږي پر مانی غټي غټي کمرې به د پاسې خوي قربان حضرت بلال رضی الله عنه چې کله مسلمان شو نو هغه هغه غلام نو هغه باندی په ګرم ګرمۍ کې ځکه د عربو سهرا چی شګه نو هغه تقریبا 40 ډیګري سانتیګریډ څخه هغه رسیږي ګرمي داږي 50 ډیګري سانتیګریډ تا بلکې کوېت کې اوس چې نه ابلوس بي بي سي رپورت هغه شپې ته د کوېت درجه حرارت د ګرمۍ دو مرحل تا قویت که عرب پریشان ده چه موندی گرمی سره باخر کهوچا دو مرحل تا گرمی پا عرب اوکی نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پشک و او پاسی و معنی گرمی او تیگی خوم مرل پر تیگی گرمی آقی و معنی دا پاسی خیچ شابا برتا دی کلمین مغواروه و حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد احد احد اللہ یو دا بس اللہ می یو مندلی بسنا نور نه نو دا غاب یو بکر صدیق راغو او اغه اغه سپېسي مې سي ور کړه اغه کافر لاو از د بلاد رضوان رضی الله وان هو آزاد کو آزاد کو هم سلمانو به نبي اسلام سره او ټول عمر نو والانفس او د کموالد نفسونو نه د نبي اسلام بل ملګره چې یمن راغله او خپل خزي سره ا یمن راغله حضرت حارث رضی الله وان هو او دغه خزا اگوز را دوبرا ظلم کرده تورن اول شهیدان د اسلام دغه خدا میدو خزده دی دوبرا ظلم اوصر کرده چی خزده لغده کرده حارس رضی اللہ عنو هوتا پمدی مسئله بانی خواهد چی دا ایمان مولی په پبلا مسئله نه بلاسل آنجا نهو او به چا کوانو کې له د خی نه لاندې بدغه و کې او بیا سپورې وتله ی وخپه او بلغ په بل اسپورې یا وخ پورې او او غې ته اشاره وکړه چې شابه د یو س په دیلاړو بل س په دی لاړو نو تاسو سوچ کو چې سب سره شوي دوه زلم په شوي دی او داټول د نبی اصلسلام مخکې او نبی اسلام چې کله په دغه ښه میړانې تریدو ن سلام موتویللی اس برو اهلی یا سر اس برو له او د یا سر اهله کلک شي کلک شي اغه نشه ایمان روان وره به اغه زویتیو ده د هارس رزان هو اغه پس طریق ما نه زان را خلاص کړه او نبي استن ترغه نبي است مغه ټیم کې قافله روانه وا اغه طرف ته طرف ته قافله روانه وا کافر مسلمان چې مسلمانو مسلمان شویو به ورستا اسماها نو دهغې طرفته هغلاکیې ومور نه ړه هغې طرف ته کافل روانه وه نو کافلې سره یو ځای چې ذاتن کافې سره لاړشه یول انفوسې او د کماللو د د نا حضرت حضرت جبیر رضی جبی له هو غالی بند یو صاحاب دی برحال نوم زهخیرونه غ نه دی یو صحاببي د هغه پی جنگ وی ول شو د فاروق رضی لهون هو په زمانه کې په جنکې چې ونی ول نو هغه دوره لکه او غثره نور مرګرنی ولشيوه نو دا کافرانو د په سيګرزيده زکه دوه کافرانو ته په يوه جنگ کې نقصان اړولې نو په دمره انعام اچ داوني ولشي دا يداوي داوي نو د کار واغه په کې وني ول شو مغه صحابي نو بچا وته وي چيت کارو اول وګه کو د څو ورځې وګه کړو چې وګه کو بیا وته د خنزير غوخه مخ ته کې خو دا وګه زب او خوري حالکه هغه پر د خنزير غوخه په دغه ټيم کې جائز د لوګي په ټایم کې په او چې بل چې شینې دغه ټایم کې جایز دی قران د ان را به صورت انعام او مائده کې لیکن دغه صحابي دغه خوونه خوړه ولی ونه خوړه چې کافر به بیره من خوشاله شي جوګره سختي مرمره را وسته سختي له ټینګ نشو او غره خوراک خندیر خوخمه په خوړه له نو دغه غیرت د وجه د خندیر خوخې ونه خوړه وی لوګم د خو نه بیا چې ده یو کوټه کې بند کړو او په یو کوټه کې ورسره دواې قدرې جنکه یې ورسره پرې خوې چې دا او بدلی او ایمان به ایمان کې به کمزوره شي درې ښځ و چې په ب توور چې د سره کوړه کې بندو وواور دمونږ ته جګدي کتللی دا صحاب ایمانو او د ایمان جوړ شو قرآن باندې بیا دغه ساحاببي کړی ته ګرم کو او ساحدي صاحبي ته ووي چې ګور تا خپل ته د خپل تا تو بهو نوته د خپل ایمان نه نو په دغه کلییکې د غورزه وو اودم دغه ساحاببيو ملګې راړو دغ مخکې کړی ته غورځ ولو رابي و چې په کړی کې چې کله ملګری غوردو نو و دغه ا کې جو دا شو غخې جو دا شوه دغه سړي وای دا په جړه شو دا ساحاببي نو با چا خوشاله شوی ضر من راستو سړیملک فیټکو کمزور کوو وړ په چړه شو نو هغه ورته وي د ساحاببي چې جړ م په دي چې زه کمزور شو وړه شوم چې زمما سمازه عملوشي بلکې جاړم پدی چې کې م ژوندونه یو ژوند نه وې کش کې دوه لري ژوندمه وې چې دغه پکړی کې په خېده د الله دین د الله پلا رکھے پجاړم پدی م ژوند م یو دی په کوم کې ختم بشمه او پښې کش کې م نور ژوندونه وې چې بار بار دغه څه یې کړی دلې د الله پلا رکھے پښې نو به دا راتشاه ډیر حیران تو جره د 10 بجو خلک دیده دا خو بيڅمن دي نو بادشاہ خلک یو ته ویل چې ته ما پتن دی م نه ته تا هم پرې نه مګری بد پر نو بیا سره پهې خبره سر سر او سر غه وکړو معده او سره وکړله او په تنې مچی کو دکه باچه چې دا خلک ما تنندې م کیم د د پرارهاعاضاز خبره ده او نومرفاار خبر شو مدی نه کې چې پلان کې ساحاب منه خو دغه دغه حالات تیر شو او دغه دغه د خپلو مګرو د پااره په ځان د پااررانه مګرو د پاارې د بچه تنې خل کړی نو کله چې کیان باتہ خوش کړه ممدنی طرف ته روان او چې مدینه ته کله رسیدې شو نو عمر فاروق په خپلې مدینه په دروازه کې و او معتبر لوی لوی صحابه ځان سره و درول چې تاسو راشه د هغه خلوی تنده زکه د دومره تکلیف تیر کړه د خپل مرګ ورو ده پانه به عمر فاروق یې نور صحابه او چاغه ټیم کې موجود وو ټول د هغه تنده خلک خلک نوال انفسه ده کموالی ده نفسونونا تکلیف برازی مری بکیگی بچی بده مرکیی مرگری بده مرکیی تکلیفون برازی پا یو وراز بانده نبی علیه او یا صحابه ده په دوکک کې وجل چیویلی پا ای که یو صحابی حرام ابن الحام رضی اللہ وانهو اغم شیید شویده شوید شوید چیده آنس رضی اللہ وانهو ماماو او اغا چکل او اولا گیدو پتیر بانده ودا تیر چې کره په د سینې کې خوړو او, او شاته نیوته ودغه ویني راخلی په مخ باندې لګي وي فستو رب القابه فستو رب القابه کامیاب شوم قسم می دی پرب پر د کامیاب نه کامیاب شوم کوم لار ته چراوتم په غلار کې ولګې ده او کامیاب شوم او شب شه کیګه او دا زموږ کامیابی ده نو ول انفسه او د کموالد دا برازیل لوي وسمرات او د کموالد میوونه باغ بدی با باغ با ته وسوځي ختم بدی کی فصل بدی فصل ته ختم کی لکه به د منراول اوس سراتې ځکه پهخوا د خلکو باغونه ډیروه نو بیا به خلکو چې نه وسه به نهوه نو که باغ بیا او باغ به او ته سوزهوللی او یا نن سباې دی دوکان ته او سو یا اوته کور سوځ یا ور ته موټر موټر سوځ لاره ماری نو پهخوا چې باغونه د کاربار ځری امادن به ډیر دسهح به نو دا به دی ته بیااکثر نقصان رسسهو نوسمراتې او د کموالی د میونه دا پ امتحانات دی علاوہیدا درمنه خام خارا زی خام خا خام خا بدر زی ګره 15 امتحانات دی کنه افته کی تور زی دی وو ور زی دی څه مطلب ده چې ژوند وو ور زی دی کنه ژوند وو ور زی دی ټول ځکه او یا کال شپته کال څه ژوند غټولم دا وو ور زی دی دی په دی ور 15 ور زی درمنه دو ور زی و, و, و, و چې تراحتی صحابو من چې ته پاخیر وختونو کې کوم راحت او اطمینان راغو غم چې کلی په زورګونو سهوو کبیې ورکې ت کلفونېتیرکه بیا چر ته اطمانو سکون راغلو امن راغلو و به شره سوابین او زییرې وررک کلک دون کوته کلک سوابین چوک چې دغه پ امتحاناتو کمانې یو او یو امتحان به را ځي چمانې به دوه را چمانې به پول کې دا چې را شي پړهټول پولو مرکې نو الابی دا خلکو د چ په امتحاناتو کې کلک شو زیر اوره خوشخبری ورکا, خوش ورکا. وبشر صابرین او زیر اوره کلکیدونکو ته الذين د کلکیدونکو په امتحان کې هغه کسان دي اذا عصابهم مصیبتونه کله چورسیږي دوی ته مصیبت قالو نو وای دوی ان لله بشک من خاص دا الله و ان الیه راجعون او خاص من غدی الله لا واپس کیدونکو دی ته ویلې کې کلمه استر استرجاعه کلمه د استرجاع حدیث ک اسلام فرمای وي اذا ما تولد العبد کلچ د یو سړی زوی مړشي ظلم زوان زوی مړشي نو قال الله تعالی للملائکته اقبستم ولد عبد نو الله فرختو ته وي ا فرختو ته چاچ دغه زوی هدا دغه هلک روح ک بسکړي نو فرختو الله وي تاسو زما د بندا د زوی روح ک بسکړه نو کا نو فایقول نعم نو فریحتو تو وی او یا الله کب زم کړلا نو فایقول تو الله وتو فرمای ا کبستم سمره تفؤاده ایت از ما د بندا دژړه غوخه دژړه غوخي روح کبس کړلا دژړه غوخي کنه تا دغه روح تاسو دغه روح کبس کړلا نو فایقول نعم نو فریحتو تو وی چا او الله روحم کبس کړلا نو فایقل تو الله ورتو وی ما ذا قال زما بندت څه وی زبا په کوم حالاتو کېو بلار کومه حاله تو کې نو کالا مفایقول نو ووی فریقته حمیدکا ستا حمد بیانو ستا سیفتونه د خدای تو به طالب بیانول او واسترج او کلمه د استرجاع ویلا دغه کلمه انا لله و انا الله ورته الله کوم کې فریقته له چې جنت کې یو کور جوړ کای او د الحمد او دې کورمنون کيده بيت الحمد دا ها کور دې چې دا بندل ملاو شوی دی په شکریا باندې دا الله نه پر رضا باندې ځکه دا په دې حالات کې مله نه رضا لري دا بندا دا کور ته په دې باندې جوړ کيده بنگلا وښه मुद्दा کلمه چې دا دې ویل کی کلمه استرجاء او دا کلمه د زمون خلکو د مړي سره خاص ده دا ابی امړي د مړي تعارف څنګه کی وی احمد محمود د کاکا زمن او شفیق او او رفیق او سلیمه د دا معما داونه او ممود خو او پلانکې زه او پلانکې ترور پلانکې د معز پلانکې د پلانکې غ پلانکې غز پانکې غز ی کوي پلانکې خان به فات شوي دی نو دوه غټ سر به نهوي ده جوړ کړی او اخې ک لیکي ان نارې الله و نهله رااجون داسې د هرې دا سررف د مرک سره مخاص کړی دا سره مرک سره اص نه د هر ت کلف پنځه امتحاناتو کې هر امتحان چې به انسان را باید دا کلمه مان سره په دیلی کلمه سره چې معناې پوهوي نو انسان ته زړی مضبوطې ږي پوه شو زړ په دی سره چې ان الله چې موخ د اللهو دا ز الله را کړی دا مالعلم الله را کړی وو دا دا زماخ خپلځان تمام چېس تکلیف ې مریزی دا, دا دامال لا را کړی وه بسلاره نو و سته او, او مونږ دی اللهاپس کدون کی الله را کړی که د ز م الله را کړی لاه کپلار م الله را لا نوغست او کمور می دا لا را کړیوه لاره نوواغسته خزموه لا را ک کړی لاره نوواغسته پوه شوو ملګریې الله مې مګې کړی خپل کتابې لاره نوواغو پسپې لاره کې خفر ځان ل ګټه له خو ټه د د نوبي اسلام چې ملګری شدان کېدل خو نه بیا اسلام پوو چې دا د دوی ګټه ده داره دی خلکو خپل ګټه ده ان لا آخرت خکو. نو الله را کړی اللار نه وغسته بس زما سه کار ده چې زهه به او دی کې کوکې وایم ما پرون لو چې حدث کا نو نبی فرموي ل س من نه زما اووم نه دی منظره بل حددو ده چا چې مخونه وله په غم کې منظره بل حدود و شکل جویبه او رییوانون ووشل د آبدل جاهلیه او د جاحلانوونې چغې ویللی چې ولان کې مونږ د په درګ و مونږ د پریخو مونږ ب چله بیاکینو اینداده سی دسی هغه ورکی مطلب چې دا خو زمو خده او د خپلار د دې پسر مانه خمن جون دیو دا اوس لاړو مونږ بچاله پاتې شو یا د غزوې مې اوس پاتې کیو شو یو دا او یو دا مطلب ورکی دا ویرو فریاد په غم کې چې دا د الله کار مونږ د الله په کار رضانیو مونږ د الله په کړه رضانیو چې دا الله په کړه رضانه شي نو ته ایمان والا نه یې تبې ته مسلمان پتی شمنوي حدی کې را زی بیا فرما ان المته لای عذبو بقا اهللی اللی مري ته زاور کول کېږي په جړبان دی چې د د کوری کوي پبان دی نري غنا ده د مړې غناده چې پههیز د مسلمانته روا کار پ خل جوونمانېڅوک به نه کړي نو او ن یت کړی چې ما پسې به غور دا رووا کار بس په دنیا ک غ دنیا کې ډوبو دنیا په کارون ک ډوبو ددين په ک سکې نو. مچ کلا بیا دا غفمړی مې دا, دا, دا, دا ناره وا کړونه کیږي نو مړی د سزا ملوي داغه حدیث کرا چې قبر پوښ چې په یمړی باندې داغه قبر معنی رحمتونه بنشي اغمړی والو باندې اغمړی باندې رحمتونه بنشي د مړی ګناثه د مړی ګنام دا, دا چې دنیا کې د دغه څه ضروری امور نه غافل وو دغه څه اهم امور نه غافل وو کسا کینو خوښو کوځه چې خبره کڅوک ما بس جڑا کوي یا غ کوي مذکر زګیر نه مولې چې ما په خپل ویللي ماله خلک ان ششته چې په رد کړی دی خلک به منه کړي هر انسان د په کار دی چې بهدی شي م ردو کې او په خپله خلک په ځمنې ګوا کې چې دا کار نرووا دی او دا دا بهدون شي د فراددونونه او جړاگانې او کمبر پهخول او دا کول کول نو بیا به درموي بهغاړه خلاصه او دنی کړي تش دنیا کارون ان د پاره کړي نو بس بیا د غاه بنده ده نو نو و یو یو حدیث کراځي د غزې کې ابن کثیر رحمه یو بل حدیث څرګرکړي دي مزیدار واکه ذکر کړکړي ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده و یو صحابي ده دغه غزوه ام سلم رضی الله ونه ده چې خزنوم ام سلم او د غزې چې واده د حضرت انس رضی الله ونه مور و او بیا چې انس رضی الله ونه پلار وفات شو نو بیا بل واده کړو واغه بل میړنه چي ده یو زویشو ابو عمر دویږي ځان سره زویښو ابو عمر وروکی الکو نبی اسلام باکثر ور سره ټوکی کوي دا غيو مارغو اغه ځان سره پاللېو نو نبی اسلام اکثر بوتوي یا ابا عمر ما فعل النوير او ابو عمره ستا غ مارغس ته څو شو ټوکی به سره کړیش اغه مطلب اغه ماشوم سره چیډینه په خبره نبی اسلام هغه ماشوم به ما غب به وسره گو ابو عمره ستا غ مارغس ته دا سردونه پاله لیو دا ما شوم چې څخ مری شو او دا مور چې وا دا پلار چې غریب او سبي به وته زنګلون منګول لړګي مرګو کار بکاو او ما خام بسټړ راغ کورله دا خزه چې وا او مسئولیم رزلون هو دا, دا خپل زوی چې دا په دغه مازیګر مانه یا په دغه ورځ مانه مر شو هچ مر شو ما خام چې پلار راغ نو هغه ورته وې دا خاوند چې څنګه ده ویا ګټه الله آرام ويرکړې دروغه متونه وي او الله آرام ويرکو مطلب دنیا نه لاړو بس آرام کې شو مکمل تکلیف نخلاص شو خو خزه سیدانو پلارم ستل راغلې او بس خورا ډوړې مړې وخورل او څملہ استو مونږ مونږه وکول چې زبوس وې مخه ده وسا چې راځي شو د دې دې خزه چې زوې مرد دي ځوان الکه او خو په تسلیم مړلې وي چې بس هغه آرام ده نو چې سبيغه مې راځي که شو د خزاو ته وی چې بس هغه شپې مړ شویو تاله مزکه ونوي چې ځکه ته ستړی راغلې وي او مېت سبو سپدي شته مانه منډي وي کفن دفن بندو بس بکه او ځان مانه سختاتېره بس سبي به آرام وو چې مېزه سبي به بخو آرام مانه بدا نور چوکومور ددا به ادا ک دا صحابي ډېر د خپل خزنه خوشاله شوش دوغره څونه خزمه دا او ټول صحابي اکثره صحابي بمندغه سيوي دوی تربيت انده شوو زګلته ورته ویل شو چې د مېړو دغه سي حقوق دي نو نبي اسلام دغه صحابي لاړو سبي جمع جمع نه جمع نه ورته چې رسول الله اغه ابو عمر خدغه سي بیګا وفات شول او زه سبي خبر شوما نبي اسلام دغه خزنه ام سلم رضي الله عنها دومره خوشاله شو دومره خوشاله شو نو نبي اسلام دعا وکړ چې الله دغه خزله خخه بچي وير کې نو غراوي وي چې ما په خپل اوړدل دغه خزې په اولاد کې سل عالمان پیدا شول سل عالمان على بركته د دان د دان نبی عليه السلام دعا او تشويوا زکه دوی دومره صبر کړو د خپل زيب قرازم خوځي وي نو اسمان مخ خوځي خو ټنګ ټوک وير کی چې پیډه سوکوير کی ترې زپیډه وير کی یاي ټوکبل ټوک زپیډه وير کی نو اسمان غرزه ولې چا دا هدا وير سپیډه وير دا د ویل وخلې نو به کور کې دردنګ جوړي وس به کیناندې خبرو لبیانو نو قالوا واي به دا سره ان لله بشکه مونګیو خاص د الله وإِنَّ إِلَٰهِ رَاجِيُونَ او موږ به د الله لپاره واپس کیګو نو به د الله سامان موږ نه به ته واغستو بس اولایکا داخله که ته تکلیف په وخت کې دغه کلمه د استرجاع چی وې عليهم صلواتون په دوی باندې وب شابه صلواتون په دوی باندې په رحمتونه وې په دوی باندې ادر در رحمتونه بچاویل کیږي په پیغمبرانو باندې ویل کیږي رحمتونه د ارنګي رحمتونه په نیکانو خلکو باندې ویل کیږي د خلک مغډل کې شامل شو أغدا لكي الله يوزيكو أولاك داخلك عليهم صلواتنا پا دويباني بشاباشيوی من ربهم طرف دربد دوين ورحمتنا او من رباني بايدا اللهم لك صورت حاميم سجده وغولتا هم دغس آيات دررخ قلهم تر رشته مسي پارا صورت حاميم سجده آيات نمبر درش آيات نمبر درش اتلسم ورقو نپاس ده ولرشته ما سپارا اتلسم ركون له پاسو غره ان الذين يقينا كسن قالوا تش وای ربنا الله رب زمون الله دے توحید باندې په توحید باندې کلک ولاړي بل بل ربینه منم بس یو الله می رب ده قالو تش وای ربنا الله رب زمون الله دے ثم مستقامو بیا کلک قدرت په دې خبره باندې په دې خپل کې باندې یعنی پا توحید معنی کلکو دردو و تتنزلو علیهم الملائکتو نرازی با دوی بانی فریختی تکلیف پا وقتی با اللہ و تا را لیگی خان او فریختی په پا وقی و تاویی چه اللہ و و تا خاف و ورتاویی با چه ما ولا تا او مغم جن کېږئ گئی دا مونچ دا واقعات او روکان چه دا خلق دوم کلک ویلی و دوم با تکلیفون و مسیبتون و دا فریختی به اترات دا فرښتونه به دغه دغه خبره دی به نه پوهدل او دا فرښتونه به دغه خبره دغه کلک خلکو ته وین کېږي بیا دا لري چې کلک شي او موږ وته حیران شو چې دا صحابه صحابه عجیب خلک تر شي دا فرختی وته الله را اوسم وسم دا نه صحابه سره اس خاص وسم چوسړې په توحید باندې او حق مسلم باندې کلک شي الله به تو فرښتې را لې او فرختی وته دا زیری ور چې الله تخافو مې رېګي ولا تحزنوا مغم جن کېږي او ابشرو بالجنه او زیری واخلې په جنت باندې تا جنت زيره ده مبارک شه التی هاغه جنت کنتم توعدون چې تاسو وردا غلوس تاسو سره دا غلوس شوه دي نهنو اولیاء او کومه منګ دوستان تاسو په حيات دنیا په ژوند دنیا کې فرختي بوته وي چې منګ دوستان تاسو په ژوند دنیا کې ټول دنیا د نخپه ده په دنیا ده کټ ده او او الله بده ملګری وفى الاخرته او باخرت کې د منګا دوستاني او ولكم فيها ما تشتهي او تاسو له وي پد جنت کې ما هغه تشتهي انفسو کوم چې غواړي تاسو ولكم فيها تدعون تد او, پا دي او چه تاسو له وي پد جنت کې ما چې تاسو غواړي په خوله باندې چې پرړکیم چیرې راشي په خوله کې چې څو ویلې او تاسو ته ملایويږي نزل من غفور الرحیم دامل مستیاده طرف د بخون کې او د مې ربان نو دکلک او تکلیفون و وقتی اللہ فر اختیر علی که خواهد اولائکه دا خلق علیهیم صلوات و دوی معنی شعباشه دیمی ربیم طرف در رب ددوینا و رحمتونا او مهربانی د و اولائکه دا خلق هم الموتدونا هم دوی دی پس ملار روان دا خلق په هدایت دی او داغنور دا خلی مسلمان دی بسنو ځان دوکه کرده چه مینجو جنت لزو ولنبلونكم او خام خا امتحان بکم استاسو بشاین پيوشي سره منل خوف د يرينه ولجوع او د لوګنه ونكس من الاموال او د كموال د مالونو نو او د كموال د نفسونو نو او د كموال د میوونه وبشر الصابرين او او زير او زيره ورك کلكيدون کو ته الذين کلكيدون کی د الله کساندي اذا د کلكيدون کی پدين کیا کساندي اذا اسابتهم مصيبتون کله چور سي کی دوی ته مصیبت قالو نواید دوی چې ان لله بشکم غ خاص دا الله یو و انا الیه راجعون او مغه خاص د الله تواپس کیدون کیو اولایک داخلک علیہم صلوات و صدق <تصفيق> شابه شید مربهم طرفه رب د دنیا و رحمت او مربان تیاده اولایک او داخلک هم المهددون هم داخلک په سما لار روان دي